«Ну, що ти скажеш, Гедвіго?» Мовила сміючись по хвилі Юлія. «Що ти скажеш про цю дивовижну з'яву? Звідки тут узявся цей чудний чоловік, що спершу так гарно розмовляв зі своїм інструментом, а потім так зневажливо викинув його, наче поламану коробку?» «Погано», – сказала Гедвіго, і її бліді щоки враз почервоніли, немов у нападі раптового гніву. Погано, що парк не замикають, і кожен чужинець може зайти в нього. «Як, – здивувалась Юлія, – ти вважаєш, що князь повинен так бездушно вчинити, замкнути від зігард-вайлерців? Та й не тільки від них, а від кожного, хто йде дорогою, Найкраще місце в цілій околиці. Невже ти справді так гадаєш? Ти не уявляєш собі, яку це для нас створює небезпеку. Ми так часто гуляємо тут самі, як оце сьогодні, далеко від челяді, найглухішими доріжками парку. Ану ж якийсь лиходій! Ох, перебила Юлія князівну. Ти наче боїся, що з цього чи он з того куща вискочить якийсь незграбний казковий велетень або лицар-розбійник і забере нас у свої замки? Ні, воронь Боже. Але взагалі мушу признатися, що мені хотілося б навіть, навіть дуже хотілося б пережити якусь невеличку пригоду в цьому відлюдному романтичному лісі. Я саме пригадала шекспірівське «Як вам це сподобається?» Яке мати так довго не давали мені читати, і яке нам урешті прочитав Лотаріо. Ну що скажеш? Адже ти також, залюбки, побула б трішки Селією, а я б стала твоєю вірною Розаліндою. А яку роль ми дамо нашому таємничому Віртуозові. Отож ж бо й воно. відповіла їй князівна. Чи повіриш, Юлія, що постать того незнайомця його чудна мова сповнили моє серце жахом, самі мені не зрозуміли. Ще й досі я тремчу. Всю мене сковує якесь дивне й моторошне водночас почуття в найглибших найпотаємніших глибинах моєї душі, зринає невиразний спогад і даремно силкується прибрати чіткі обриси. Я вже десь бачила цього чоловіка, образ його, пов'язаний у моїй пам'яті з якоюсь страхітливою подією, що зранили моє серце. Може, то був тільки примарний сон, що лишився в моїй пам'яті? Так чи так, а той чоловік з дивними манерами і плутаною мовою здається мені небезпечною таємничою істотою, яка може хоче заманити нас у згубні магічні кола. «Що за химери!» – вигукнула Юлія. «А мені той чорний привид з гітарою швидше нагадує мосьє Жака чи навіть щиросердного Мантачку» філософії якого не дуже далеко відбігає від дивних висловлювань незнайомця. Але тепер нам треба найперше врятувати бідолашний інструмент, якого той варвар так жорстоко пошпурив у кущі. «Юлія, ради Бога, що ти робиш?» – крикнула князівна. Проте Юлія, незважаючи на неї, кинулась в гущавину – і за якусь хвилину переможно вернулася звідти, тримаючи в руках гітару, яку викинув незнайомець.